Berrien tenore azurekin pantzo irigarrai egun bat jende bildu da maulen. Egoitz urrutiko etxearen agastatzea salatzeko parada ere, azken berrien ukaiteko, ari beretik bilbon urtarril guziz egiten den preso teieslarien aldeko manifestal jahondia, bayonan ere iraganenda egun eta tenore berrian, eta xare elkartia kantola zaile. Sozialmogiumendu frango egun, bayonan sindikatek deitu manifestaldia grebat reinetan eta mauleko postan. Untan lan postuak galtzen ari direlakotz zazpien plegu kendudira azken laurte untan. Eta Euskara Gutiago koleguetan plantan ezaginaidan erreformaren arabera, klase lebitunetan eta opzioetan azkerki mugistua izan endela gure izkuntza. Arroz funduballenic zurekin kecelino. Mimentu kuma la temperatura barnical de untana eta azki guzkitsua izan e berginuke. Ostegun hori naiz eta astiller da blous la noix eta temperatura gurenak 22 gradoren ingurukoa. Eun bat jende bilduzen barda maulen, egoitz urrutiku etxaren arrastatzia salatzeko eta azken berrien hartzeko. Berri gutxi balimada ere, lau egunez galesketatua izanen baita, familiak berri somaitu kanditu poliziak emanik. Soindirean errandauku Emili Martenek este chugu behianiche eh, gardavu bat holako gardavuak ti like be lauboshtegunas eh, sta sta berike eh, hola igaiten beita Hale familiak you eh, can disubas eh, policien gandik eh, debat moixanas eh, un chassela eta eta bazela afea eta hola Hauai uh, egu ki behar disugu, uh, ashtibuya behi habuik haiteko. Uh, Jaki nisugu ebay ezti huuntan uh, bekin ari uh, belagun bat uh, neskatila bat uh, libratu yela. Uh, aspeko neskatila hoi, donk behi hubun bat hale. Me ban hauai uh, uh, egu ki behar behi habuik haiteko. Ara Hara entzonduzue, otgarron eskualdean arrestatu izan den emaztea libratu dutela eta bardako elgretan atzian, beste behin ere gana izan da, bakibideuntan no olako arrestatzeak esentzu gabiak direla Emili Marten. Beza jakurketa diela hastezunbait giten dugun jakurketa, eh, betiko uh, prozesua en kontrako arrestazoneak diela, ez diela lagunzen prozesua, aiteela beti uh, ez eta en... Uh, Uh, eta infinitzia ekin, espanza ekin, uh, hoi hanitsa agai beitez, espanol prentzan, uh, frantzisek ez, sigitzendiela bide hoi, eta galtzegiten dizugeba, egaur elgarretaratze hortatik, horrek uh, infinitzia, errepresuaek infinitzia, eta bake prozesioan uh, hastia lan egiten zentzu uh, honin. Eta gaur ere, gisabereko manifestaldi bat eginen da, leku eta tenore beretan, maoleko kurutzesurian, sehiak eta erditan, preso erbesteratu eta deportatuen giza eskubirean alde, bi manifestaldi eginen dira egunberian eta tenore berian, bainan bi tokitan behaz, bai eta bilbon hori, elduden urtagilaren behatzean sakabaneketaren ur eta uruntzearen presuen uruntzearen gelditzea galde egiteko, eri dauden presuen askatasunan galatzeko eta salbuespeneko legediak baztertzeko galdea eginen da, sare elkarteko teresa toda. Klaro, hemen gaude bi elkarte, elburu berdinekin lan egiten, eta orain lortu dugu adostasun puntu bat, eta gure ustez nahiko garrantzitsua da, ikustaraztego ze indarra, ze beharra, ze grina dagoen, pa Euskal Herri osoan, presoen egoera aldatzeko eta presoak euska, e, etxera ekartzeko. Ordun pentsatu dugu, bi errealitate islatzen duten, bi e, elkartek, elkarrekin lan egin, eta bitokitan deialdi berdina egitea. Baina, e, egoera da aldatu, ozera, egoera, preso eta ieslarien egoera, zerbait egin badu, okarrera jun da. Errealitate larri bat da, preso gaizuen egoera oso larria da, batzuk oso e, gaizki daudet, eta uste dugu beharra dagoela berriro jendartean indarreta grina pizteko, ez? Eta manifa hor dago urteroko zerbait da, baina guk ez dugu e, nahi izatea urteroko prozesio bat. Guk nahi duguna da e, manifa pila kargatzea urtero lana gero aurre egiteko. Sare eta bagoaz elkarteak antolatzeile bi manifestaldiak Bayonan eta Bilbon elduden uktagilaren uh, bederatzean. Eta Euskal Herriko emazten mundu martxak elgeretaratze bat antolatzen du ostegununtan berian, Baionana hori leuntzan gertatuaren salatzeko dio igandian men autoistriu battian gisunen hilogeita haurtko emaztiaren heriotza. Era hilketa matista bat izan dela, haintzu zen bere hogeita sei jourteko bizilaguna gastatu dute liguntzen, era hilketa hoi lotua egun gutxi barne gisahunako bigarren hilketa dela Eukoalegian bestia Bizkaiko eranontzelarik eta horregatik gogor salatzea deihi egiten du ostegununtan eggan duugu ataldihuntan sei hontan egiten da ergitaratze hori baionako egikoetsaren aintzian. Barring. Sindikatek greba mogumendu bat etala, dehi egiten dute, hosteguruntako, CGT, EFSU, Solider eta Funktio Publikoaren Federakuntzek dute deia luzatzen, bai honan izanen da manifestaldia, sektore publiko eta privatuetako langileak, retretadunak eta langabeak juntatzenat deituak dira, lantxariak, zerbitzu publikoa, emazte eta gitzonen arteko parekotasuna izan dira, hain emanen diren arrangurak Goizuntako amarrak eter ditan, elgretarazia baionako, Xante Orsula plazatik. Eta maule eta atarratzeko postan jarraikiko da osteguruntako greba, eguera sozialaren txartzia salatzeko, CGT eta ZUD sindikatek greba dehi egindute, azken urteetan mauleko postan, saspilan postu galdu dira maite lopai. Orokorki, postak orientabide privatu bat hartzen dela eta ondorio xuxena dela lanain kalitatien apaltzia, hoi ustediei sibeoko postako CGT sindikateko ordezkaiek. Sibeoko bi posta buleguak berriki hunkik izan dia lanain bermoldak eta batez, eta ondorio xuxena izan da maulen hiu lan postu galdu dela eta taratzen bat. Pierre Gonzalez, C'est vrai. On va pas le nier, c'est vrai qu'il y a une diminution du courrier. Egia da, ez tugu gordeko lana cipitu dela, baina ez postak eraiten dien Postak egintzen azterketabate bostur teen zat. Ehuneko hogeita hama hiwez apaltsia zela iranese, eta hoi, ezta ez egia. Beste ikerketabate egik nikisanda ondotik. Eta hunek dio aldiz, ehuneko hama saspiez apaltsia dela lana. Dik que 17%. Mela post zutropan elantizipe. Bena, Reprisant postak aitzzina hartu nahi du eta ondorioz, lanian battzen dieentako lana emendatzen da. Biurttzetaik bi bermolak eta mehatsupia hand die langiliak eta hoi gaski bizitzen die, aldi guiz lanpostiak egaltzen eta lana emendatzen da batzen dienenzattze. Rando goazken orteetan maulen, saspilan postu galdu dira, postan eta egon, eme etzi langile dira. Treinetan ere greba mogimendu bat ostegulontan, CGT eta Sudraiz sindikatek deiturik, mogimendua barda axiada eta biargoizeko sorciek arte segituko da, TER tokiko treinak dira unkiak izanen eta ez abiadura handikoak. Eta Euskara gutiago koleguetan, Euskarako erakasleak bildu dira, koleguetako erreforma salatzeko, elduden txartzean plantan jarri nahiden erreformak arrangurak sortzen ditu. Maiatzaren emeitziko dekrutuaren arabera, klase elebidunetak eta opzionetak desagertzen da apurka Euskararen eta Euskarazko erakaskuntza, eskora ez da egilago disiplina bezala ezagutuko, marga forestie. EPI edo Enseñement Pratik Enterdiscipliner delako Disiplina Arteko erakaskuntzak plantan emanen dira datorren sartzean, kolegioetako e reformeikari. Bi ikasgailotuko dira, EPI hauetan, tzortzi tematiken inguruan, kultura, osasuna, ekologia. Auen artean, hizkuntza zaajak izango dira, Eta sailo gen bagnean, hizkuntzak izkuntzak alko dira. ÖPI-ak, bost lau eta irugaren urtean irakatziko dira, ondorioz, segarenean, Euskaldaren irakaskuntza osoki desagertzen da. Gaugegon kolegioko mailguziak gehiturik ama joren euskara zituzten arte batean, reformaarekin gehienez bost oren izango litzateke, ojaaz gain ikatetxeek erabaki beharko dute euskarari eman edo ez orain gehiago. Euskararen eta euskaraz egiten diren erakaskuntzari berme legal bat behar dela egiten dute erakasle Euskal egiko ikastetxe gusietan, euskara gai bezala erakatxea izan behar dela eta horen parekotasuna galdatzen dute Frantsesari begira. KAD inguramenaren aldeari den elkararteten kolektiboa, Diru beharretan da, gobernuaren erabakiaren kontra errekurtso bat egin eta horterako sosa behar du. Abiadura ondiko trenbidea, bordaletik behiti akize eta tolosara buruz segitzeko gobernuak baimena eman du. Alta Estudio desberdinek erakusterat eman dute, trenbide horiek etzirela beharrezkoak. Kadek estu honartzen gobernuak proiektua entzina ere man eta horterako errekurtso bat nahi luke egin hori gostako du eta jendearen laguntza behar du. Kanpaina bat abiatzen du laguntzakkat kolektiboari elarazten ala dira postaz muggegerat. Min biziak lana aldatzen duelarik gai horaz mintsaldi bat izanen da ostegununtan baiionako merkatalitza gambalan, gela txiki eta Myöviv Mon kanzer gelkate kantolatzen dute. Min Minbizia edo erita sunlarri bat agertzen delarik, eriek, lankirek, zuzendariek, ez dakite zerregin. Horren inguruan, sortzen diren arrangura guziak eta atelabideak aipatzeko, ofizio desberdinetako adituak horri zaren dira, itzordua harartxuntako zazpiontan, baionako mehkatal ganbarana. Segitzeko eta bururatzeko izbat pilotaz, pilotan eskuzkan, irugarren Asia trofeoaren finala erdiak jokatuko behitira, ostegununtan loitzuneko trinketian. Azken biurteetan loitzuneko Asia pilota eskolak, donapaluleko arekin antolatzen bazuen lehiak eta undibat, aurten bako txak bere alde emuntatu du bere desafioa. Asia trofeoaren afixak aldak eta batzu ezagutu ditu azken egunetan eta ara nola jokatuko diren finala erdiak xarri zaspionta egoiti. Lehen partidan El Gart eta Eskurra Hospital eta Laskanoren kontra, ondotik Gonzales eta Amulet, Waltari eta Gixan Duten kontra finala igandartxaldean sei orenetan. Gose naitzina, goiz berri xa iuarekin zoekin, Batitita Christof, nazio arteko berrietan, MSF, edo medeusen sanfrontirek, gallatudu, nazio arteko eragile batek, ikerdezan, kunduzko chararxkiak. Mugarigabeko gabeko elkaarteko lehen dakariari barkamenak galde egitu dizkio atzu barrak obamak, horren batzu lehenago MSF-ek eskatudu nazioartetik ikerketa independente bat eramana izan dadin konfintxarik ezbaiteo egiten Pentagonak eta Afganistanek daramaten barne ikerketan, hori testatu batuek gobernuskampoko erakundearen ospitale bat bombardatu zuela Afganistanen kunduzen, hori eta bi hil eraginez jonen astian. Siriako ahmadak lugeko erasoaldi bat haszi du egusiaak lagundurik. Kaspiarritxasuan erruxiarlau untzietatik Ogoita sein misile igurrituzte Sirian diren ameka helburu edo jomugen kontra Gobernuak ipar mendebaldean asiduataka Heinbat irautzaile eta aldeak duela hilabete zonbaitzu konkistatu ere muetan Garantzia estrategiko haundia dute gune horiek Alde bat idilibek ego mendebaldean muga egiten du uh, Beraz mediterraneoko Latakia provinziarekin Ango biztan lehen gehiengoa ala den provinzia bakarra da Latakia eta si izmoaren adarbat da alaui eta basar elazat presidentea ala da, alaui Gobernuak babes abaladu alauien artean eta horien kontrako erradute besta alde muturreko islamistak xunitek generat idlibek, Turkiarekin muga egiten du eta bimiliat amekan provinzia horretan agertu ziren gobernuaren kontrako lehenbiziko talde armatuak Goizberiko gomita suze nean euskali ratietan latino eta Iberiar jorkuntzak sustengatzen ditu, bueltabat izeneko festivala berriak, uriaren bederatzetik emesortzi dati iraganen da mirritzeko shimer antzokian, translatin elkarteko txomin egi gure ostegun gomita. Galderak egin, Goizbergiren Facebook edo Twitteraren bitartez. Goizberri Goizzeko zazkietatik behatzetara euskal irratzietan, Cristofaro Tzarena eta Batit Kruzpeirekin.